Triadologie, capitolul 2 cu 2, preasfânta trăime în experiența duhovnicească personală. Triadologia simeoniană are două caracteristici majore. Este apologetică atunci când răspunde unor contestări publice sau personale și doxologică personalistă atunci când nu este făcută pentru publicul larg, ci este integrată în rugăciunile personale. Dimensiunea combativă a triadologiei simeoniene însă nu are nimic de a face cu maliția și unui tratat dogmatic modern, ci în bine Vlavia vie totală și mai ales atentă cu fidelitatea față de credința a Sfinților Bisericii față de tradiție. În secțiunea de față vom începe prezentarea învățăturii despre Preasfânta III la Sfântul Simeon, începând cu dimensiunea ei publică, combativă, pentru a încheia cu cea personalistă interioară ca manifestare a iubirii sale față de Dumnezeu. 2.2.1 Dimensiunea apologetică Capitolul 2 Subsecvența 2 care are mai multe subsecvențe. Dimensiunea apologetică Cele trei discursuri teologice sunt emblema apologetică a teologiei simioniene. Concizia teologică se îmbină aici cu maestozitatea simplă, delicată a teologisirii duhovnicești. Tocmai de aceea Simeon nu și începe primul său discurs teologic cu un îndemn revoluționar spre o teologie făcută de către orice Miu, ci cu indicarea faptului că înțelegerea lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu un suflet aftadus, încăpățânat și plin de tolmiran, îndrăzneală de îndrăzneală e, nesimțită acea îndrăzneală e, datorită căreia începi să scrii teologie fără să ai nicio experiență profundă teologică ci te bazezi și duhovnicească, ci te bazezi doar pe o cunoaștere e, scriptică, o cunoaștere din citire a teologiei care nu are în spatele ei nicio experiență a curățirii de patim, a iluminării, a vederii lui Dumnezeu, a tot ceea ce înseamnă despătimire. El este tăios, tăios tranșant și pe bună dreptate cu cei care inovează fără a avea o bază tradițională sau care repertoriază scriile tradiționale pentru a epata în fața ignoranților. De aceea, credem că o cunoaștere a problematicii triadologiei simioniene înseamnă o înțelegere apriată a teologiei slavei. Numai dacă credem în Dumnezeu treimic, de care ne vorbesc Scriptura și Părinții Bisericii, putem să experim vederea lui Dumnezeu. Miza triadologică este capitală pentru înțelegerea vieții duhovnicești, a vederii lui Dumnezeu și a mântuirii personale. Problema trinitară a primului discurs este aceea de a demonstra faptul că Tatăl nu este mai mare decât Fiul. Pentru că numai mistagogumenii inițiații în cele tainice sfinte cunosc pe care le grește Duhul. Simeon spune că persoane trimice fiind veșnic unite, a ei și veșnic la fel, a e saftos, o saftos, ai osaftos, nu pot exista între ele relații de anterioritate și posterioritate și, în definitiv, nici grad de excelență a vreunea în fața altea. Dacă se renunță la ideea gradului de excelență al tatălui față de fiul, spune Simeon, el poate să vorbească despre tatăl ca și cauză etion a treimii. Preexistența Pru-Parksan, pru preexistența tatălui față de fiul, este contestată radical de către Simeon. Fiul este împreună veșnic, sine Dion și împreună fără de început, Sin Arhon cu tatăl, tatăl este în fiul și fiul este în tatăl în întregime, că ceambii sunt de cinstire, omotimon. Și de o ființă, o Dar subliniază părintele nostru, tatăl e cauză a fiului în ceea ce privește pentru sa, iar ideea apariției graduale, consecutive a persoanelor trăimice nu are nicio legătură cu prea sfânta treime. Ideea de cauză, etion. Între ime, nu este însă respinsă definitiv de Simeon, ci este doar epurată de ideea antietății și de cea consecuției. Nașterea negrăită și dumnezească, a Logusului din Tatăl poate fi formulată ortodox în propoziție. Cauza Fiului este Tatăl. Dar faptul că Tatăl este cauza Fiului nu înseamnă că Tatăl este proton, că e primul. Dacă introducem întâietatea Tatălui între ime și consecuția persoanelor trăimii, nu facem decât să cădem în politeizm, pentru că vom diviza Dumnezeirea în trei Dumnezei. Dacă Tatăl e Proton, continuă Sfântul Simeon, atunci vom avea drept Defteron pe Fiul și Triton pe Sfântul Duh, afirmația pe care o analizează, aceea că Tatăl este mai mare decât Fiul, o deconspiră în 1.1 ca dogmatizare acoperită a triteismului, tritian. Comentând Ioan 1.1, Simone atrage atenția că Logosul nu a fost cunoscut ca fiu decât în cadrul întrupării și că Dumnezeu nu a fost cunoscut ca tată până nu ne-a revelat acest lucru fiu lucru său întrupat. Triadologia este o revelare post-incarnațională făcută în spațiul economiei mântuirii. De aceea tot ce știm despre trăime am aflat de la fiul care s-a făcut om. Reluând discuția despre cauză în ime, Simon afirmă faptul că ideea cauzei nu trebuie interpretată ca o a tatălui față de fiul sau de duhul. Deși tatăl este etion, etion, cauza fiului, el nu este Proton primul. Nici fiul nu este Defteron al doilea, deși este din tatăl și nici Duhul nu este un al treilea un triton deși de din Tatăl. Trimea este una dintr-un început din ex-archis și existența ei exclude orice anterioritate <coughs> orice anterioritate a persoanelor una față de alta și deși aceste lucruri sunt foarte <coughs> bine spuse în Ortodoxie se mai găsesc astăzi și oameni care vorbesc despre Fiul ca despre a doua persoană a Sfintei Treimi, numărând astfel persoanele într-un într mod descrescător, introducând astfel intervale inexistente între ime. și vorbesc despre Fiul ca al doilea și sunt Duc al treilea, călcând astfel în picioare dogma prea Sfintei Treimi unde, deși fiul se naște din tatăl și sunt Duh procede din tatăl, persoanele treimice sunt existente din veci și până în veci, neexistând anterioritate și posteritate între ele, posterioritate între ele, pentru că din veci sunt, din veci există treimea, Dumnezeu este treime și în ciuda faptului că există paternitate, filiație și purcedere, nu există o persoană mai mare decât alta, ci toate persoanele Dumnezeului sunt egale de o ființă împreună veșnice, fără de început, după cum mărturisește întreaga tradiție a bisericii. Deci, deși unele lucruri sunt e, stabilite, bătute în cuie de foarte mult timp, e, cu toate astea, din eștiință sau din alte rațiuni, se vorbește și astăzi despre Fiul ca al doilea întreime și Sfântul Duc ca al treilea, deși aceste categorisiri sunt e, cu totul neortodoxe. Asta vrea să spună Sfântul Simeon aici. Simeon crede că nu e îndrăzneală să cercetăm cele despre Dumnezeu, despre Dumnezeu treimic, pentru care ne-am botezat. Trebuie să știm că Dumnezeu este treime, dar nu trebuie să cercetăm cum anume e treime sau când a devenit treime în sensul ăsta, <coughs> sau în ce fel e treime, sau cât e treimea creatoarea toate. Prin aceasta Simeon descurajează cercetarea orgolioasă, trufașă a cunoașterii lui Dumnezeu care își propune să inventareze probleme care nu țin de sfânta tradiție, ci de o speculație gnosticizantă a cercetării teologice. În al doilea discurs, în al doilea discurs teologic, Simeon atrage atenția că triadologia nu se ocupă cu cercetarea ființei lui Dumnezeu. Discuția despre physis fire și usia ființă nu are acoperire revelațională. Însă discutarea persoanei trimii poate sublinia adevărul că Tatăl naște în chip atemporal și veșnic pe Fiul cel de-o ființă, care Fiul nici de cum nu se desparte de El, și împreună cu care împreună procede și Duhul Dumnezeu din Tatăl cel de-o și care Duh este de-o ființă cu Fiul. Aserțiunea să exclude orice temporalizare a persoanei trimi. Orice interval între nașterea Fiului din Tatăl și pur din Tatăl și arată comuniunea veșnică dintre persoane trăimice care au în comun, în mod perihoretic, aceeași ființă a Dumnezeirii. Dezbătând paralelismul dintre chipului Dumnezeu în om și Sfânta Trăime, Sfântul Simeon afirmă că Tatăl nu poate fi fără Fiul și Duhul. Pentru ca să mărturisim ortodox despre trăime, spune Simeon, trebuie să spunem că Tatăl naște pe Fiul, dar nu preexistă Fiului că Fiul este născut din Tatăl, dar fără să fie posterior Tatălui, și că Sfântul Duh purșede din Tatăl, dar este împreună veșnic și de o ființă cu Fiul și cu Tatăl. Triadologia simeoniană se concentrează în al doilea discurs teologic, în principal, asupra atestării unității trăimii. Cine neagă o persoană din trăime sau vorbește despre ea în mod nerevelațional, desfințează trăimea. Dumnezeu Tatăl ne-a fost făcut cunoscut de către Fiul și Duhul Său, iar cele despre Sfântul Duh le-am aflat de la Tatăl și de la Fiul împreună veșnici cu El. Toate trei persoanele Dumnezeu au una și aceeași voință, subliniează Simeon. Acest lucru e capital în relația noastră cu treimea, pentru că noi primim harul treimii și vedem slava sa și nu un substitut al prezenței sale. Relația noastră cu Dumnezeu este o împărtășire de slava sa însă realitatea ființei lui Dumnezeu este neînțeleasă pentru întreaga creație. Ființa lui Dumnezeu este pentru noi aprositon și acatanoiton, neapropiată și neînțeleasă. De aceea Sfânta Scriptură spune despre Dumnezeu numai că există, dar nu și cum este El. În sfârșitul celui de-al doilea discurs, Simeon spune că, deși nu putem vedea ființa lui Dumnezeu, dacă vedem slava neapropiată, a luminii sale Dumnezeu și nesfârșite, l-am văzut pe Dumnezeu. Vederea slavei treimii ne face să avem pe Dumnezeu noi, care ne grește și ne introduce în tainele sale cele ascunse. Și al treilea discurs are drept centru al problematizărilor sale unitatea treimii, fără ca prin aceasta Simeon să privească triadologia în mod substanțialist. Însă el accentuează în mod preponderent amănuntele triadologice pe care opozantul său îi le cerea. Aici Simeon vorbește de teologia trimică despre o cunoaștere în care am fost introduși de către Duhul și afirmă faptul că persoanele treimii sunt neamestecate, asihitus și nepărzite adieretus în firea lor dumnezească comună. Ca să vorbim despre Dumnezeu, trebuie să-L mărturisim pe acesta a fi în trei persoane și unul după fire. Revelația adusă de Fiul întrupat esențializează această doctrină triadologică. Triadologia trebuie primită prin credință, spune Simeon. Trebuie să păstrăm și să mărturisim numai pe cele care ne-au fost revelate și să nu îi scodim mai mult decât atât. Nu știm ființa lui Dumnezeu concluzionează și al treilea discurs dar știm că cele din jurul lui Dumnezeu, cele care vin de la Dumnezeu și cele care sunt în Dumnezeu sunt o singură lumină. În 342-157 Simeon pune semnul de egalitate între toate numirile pe care Dumnezeu le-a dat lucrărilor lui Dumnezeu care vin către noi spunând că toate nu sunt altceva decât lumina Dumnezească. Lumina este a trăimii, iar fiecare persoană a trăimii este în legătură cu noi prin lumina necreată pe care o vedem. Al treilea discurs teologic se termină, se termină în nota pozitivă a împărtășirii de lumină, ca urmare a legăturii celui credincios cu Dumnezeu trăimic. Găsim presărate în cele trei discurse teologice și o seamă de însușire ascetice pentru a fi proprii luminii. Simeon arată în primul discurs că triadologia este un medicament dat nou pentru a nu ne îmbolnăvi de ateism și care trebuie, și care trebuie să ne facă doxologici și nu plinde cu tezanța că putem înțelege rațional cele supra-raționale ale trăimii raportând cunoașterea lui Dumnezeu la credința noastră, intrând astfel în perimetru experienței duhovnicești, Simeon arată că Dumnezeu ne dăruie tuturor în iubirea sa de oameni tin peri gnosin, cele despre cunoașterea lui. Părintele nostru vorbește de o cunoaștere a lui Dumnezeu fiind în relație cu el și nu despre o cunoaștere obținută în mod exclusiv din citirea cărților teologice. Din această cauză Vede măsura cunoașterii noastre ca fiind direct proporțională cu măsura credinței pe care o avem. El pune la baza cunoașterii teologice a lui Gnoseos, pe Pisteos, credința personală. Credința e cea care primește de la Dumnezeu cunoașterea. Iar cunoașterea sau experiența duhovnicească, constă în primirea de la Dumnezeu a multor simion semne, enigmaton, enigme, asoptron, oglinzi, energion, lucrări, tion, apocalipseon, descoperiri dumnezești, elamseon, iluminări ilumi, sau iluminări, și în adâncirea, în teoria, în contemplație. În nota 294 de la pagina 49 vorbeam despre faptul că Sfântul Simeon Spune aici că viața, nemurirea, izvorul vieții, apa cea vie, iubirea, pacea, adevărul, împărăția cerul, că marea de nuntă, patul raiul, desfătarea pământul celor cu nunile, hainele sfinților, mărgăritarul, gruntele de muștar, vița cea adevărată, frământătura, nădejdea, credința, toate aceste exprimări ale Scripturii, nu sunt decât diverse, exprimări diverse ale realității luminii dumnezești, ale slavei treimii și că tot ceea ce... Dumnezeu ne vorbește despre împărtășirea lui Dumnezeu, despre împărtășirea de Dumnezeu, înseamnă despre împărtășirea lumina sa. Și că toate aceste lucruri, iubirea, pacea, împărăția, raiul, greuntele de muștar, ceea ce am spus până acum, sunt sinonime toate cu lumina dumnezească, cu vederea luminii dumnezești. Certitudinea, pliroforia credinței însă e dată de venirea Sfântului Duh, parusia Stuaghiu Vnematos, în ființa noastră, iar luminarea mai deplină o avem prin vederea luminii Dumnezești, care este învățătoarea noastră în tainele lui Dumnezeu. Credinței trebuie să îi urmeze pocăința, metanoia, metania, metania. Asta înseamnă metania, înseamnă gest al pocăinței, metania. Credința trebuie să urmeze pocăința, metania. Pocăința e cea care ne furnizează cunoștința că suntem oameni, cât și cunoașterea lui Dumnezeu. Pocăința distruge zidul, acest tihos care ne desparte, de lumina lui Dumnezeu și de aceea importanța este capitală în teologia simeoniană. Credința și pocăința aduc cunoaștere duhovnicească. În 2304 305 Simeon vorbește de o altă condiție a vederii slavei și anume Tiston entolon aftu acrivus filachis, păzirea exactă a poruncilor lui. Perspectiva curățirii de patima vieții ce este cadrul în care Simeon trăiește și îl sfințește. În această perspectivă, cunoașterea duhovnicească nu se dobândește studiind teologia sau filosofia din cărți, ci prin pocăință înțelegi tainele, misterion, credinței noastre, tainele, credinței noastre. Dogmele, învățăturile, credinței noastre, experiențele, credinței noastre, adică ce Trăiești când crezi drept în Dumnezeu și ce conținut are credința? Credința are conținut ontologic, conținut experiențial. Simți cum te transformă duhovnicește și trupește, cum trupul și sufletul tău sunt schimbate de către Harul lui Dumnezeu. Simeon nu exclude studiul teologic, el însuși era un om care cunoștea și tradiția scriptică a bisericii, adică cărțile bisericii, ce scrisese Sfinții Părinți, cărțile de cult, lucrurile de dinaintea lui. Dar nu antepune studiul teologic a scelzei, ci consideră primordial în viața duhovnicească curățirea de patim, drumul spre vederea lui Dumnezeu. Focalizarea sa era asupra metodelor luptei cu sine, a modul în care trebuie să te faci vrednic de vederea Lui Dumnezeu. Ne devine evidentă nediscriminarea studiului teologic de către Simeon din referirea următoare la cunoștere. Cei care s-au pocăit frumos, spune el, adică autentic, de plin, real, acelor li se dezvăluie cunoașterea Lui Dumnezeu cuprinsă în cărțile sfinte. Deși cine se pocăiește cu adevărat, începe să înțeleagă și ce spun simții părinții în cărți ce spune Sfânta Scriptură, ce spun viețile Sfinților, înțeleg cu adevărat ce se spune în cărțile tradiției. Cu alte cuvinte, nu trebuie să transformăm teologia într-un apanaj al celor care se descurcă foarte ușor cu studiul textual și cu memorarea texturilor Sfinte ale Bisericii, ci trebuie să deșifrăm textele tradiției cu ajutorul Harului Dumnezeu care ne vine în viața noastră ascetică. Nu mintea autonomă trebuie să primeze în înțelegerea textelor tradiției, ci mintea luminată de har și smerită este cea care păstrează înțelesurile adânci ale credinței și le poate transmite în cunoștință de cauză. În concluzie, discursurile teologice simeoniene ne pun înainte o triadologie fără mistificări și care garantează relația energetică dintre Sfânta Treime și omul credincios. Simeonul ne propune o triadologie substanțialistă care să dea preeminență firii divine în detrimentul persoanelor trăimice care posedă în mod perihoretic aceeași ființă divină, ci evidențiază în mod special unitatea de ființă a trăimii pentru că aceasta era înțeleasă defectuos în timpul său. De aceea, măsura în care știm poziționarea triadologică a Sfântului Simeon, nu mai putem să suspectăm de pietism deșănțat sau de exacerbare maladivă relația sa cu Dumnezeu și nici nu mai putem vedea experiența sa extatică în afara unei relații reale personale cu treimea. Capitolul 2.2.2. Dimensiunea personalistă Dacă în discursurile teologice Sfântul Simeon, nou teolog, este racordat la tezaurul viu al tradiției, prezentând dogma triadologică ca pe o teoria duhovnicească, ca pe o contemplație duhovnicească, în himne, în himnele iubirii dumnezești, avem de-a face cu exprimări doxologice porite din cea mai mare comuniune cu Sfânta Treime. rugăciunea sa, Dumnezeu Treimic nu mai este un Dumnezeu despre care vorbești altora, ci cu care vorbești, căruia ei te adresezi prin prisma dragostei care te leagă de El. Experim faptul că lumina dumnezească a este în tot ce există, Simeon se simte în relație directă cu Dumnezeu datorită vederii slavei sale. În 11.36-38 el prezintă pe Hristos ca pe unul care îi deschide cerurile și se pleacă, se apleacă spre el împreună cu Tatăl și cu Duhul. Sfânta treimei se face cunoscută ca fotito trisagio lumina trei sfântă pentru că este en on en tis trisi chien eni tatria. una în trei și cele trei sunt în una în enitatria. verbu verbul parachipto folosit la 11.37 cu accepțiunea de a privi afară în afară definește extazul drept un act de milostivire al treimii față de cel credincios, de coborâre la el, de privire spre el. Treimea continuă, Simeon, este lumina una care luminează sufletul meu mai mult decât soarele și strălucește mintea mea care este întunecată. În primul rând, lumina dumnezească copleșește mintea celui care o vede, tocmai de aceea ea este mai puternică decât soarele vizibil, dar strălucirile ei luminează mintea, o curățesc. Această curățire de cu patimilor nu o poate face razele astrului ceresc și numai lumina Dumnezească văzut extatic. Simeon accentuează în acest context realitatea vederii luminii Dumnezei și caracterul ei duhovnicesc, copleșitor și paradoxar în același timp, acela de a fi inițiatoare în cunoașterea trăimii. Astfel, în lumina Duhului privesc cei ce văd și cei ce privesc îl văd în ea pe Fiul, iar cel învrenicit să vadă pe Fiul îl privește pe Tatăl, conform Ioan 14,9, și cine privește pe Tatăl, acela contemplă pe Tatăl împreună cu Fiul. În afara Luminii Dumnezei, cu alte cuvinte, nu știm în mod clar din experiență, ci doar din cărți despre comunea Veșnică Interpersonală a Persoanelor Trăimice, despre Unitatea Ființială a și despre Lumina acea pururea fiitoare care ne sfințește pe noi. Vederea Slavei Trăimii este cea care aduce adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu și ne pune într-o relație abisală, paradoxală cu Dumnezeul nostru. Tocmai de aceea, la trani teoria, la contemplarea limpede, clară, au ajuns puțini, pentru că această contemplare, această vedere a lui Dumnezeu, în slava sa, este dăruită de Fiul, cel ce este mai înainte de toți vecii cu Tatăl și cu Duhul. În imnul 15, Simeon specifică faptul că cei care privesc Lumina de la fi, primesc Lumina de la Fiul sunt cei credincioși credincioși și nu sunt din afara biserici. Slava ta, slava Dumnezei Dumnezei, numai credincioșii pisti, o văd pe când toți necredincioșii a pistii, văzându-te rămân orbi lumina lumii. Credința întreime este cea care ne ajută să nu fim orbiți de evidența mult prea copreșitoare a slavei Dumnezei Hristos, spune Simeon, luminează pururea pe cei care îl văd pe el. Dar scopul vederii dumnezeci nu este acela de a ne lua din lume sau de a ne separa de lume, ca și cum lumea ar fi un rău sau ar fi opera diavolului, ci de a trăim o paradoxal după potrive în lume și mai presus de lume și de simțurile noastre, relația noastră cu trăimea prin vederea slavei sale. Lumina trăimii ne ridică la o vedere dumnezească, care este mai presus de cele simțite, de ton, Estiton și văzute ton oromenon în această lume pentru ca să dorim să fim mereu luminați de lumina sa și să vrem să ne facem nemuritori Atanatus din muritori și Dumnezei teii care văd pe Dumnezeu. Imnul 19 discută prezența energetică a treimii în ființa noastră pornind de la realitatea care ar trebui să ne fie cotidiană, familiară, fiecare creștin în parte și anume de la simțirea Harului în ființa noastră. Scrie Simeon, cine având Harul Duhului, din har în tub nevmatos în inimă, nu a primis elăjurea în el a măritei trăimi, care luminează și îl face Dumnezeu. Prezența conștientă, conștientizată a Harului în ființa noastră, ca un rezultat direct al vederii extatice înseamnă simțirea sălăjuirii interioare a treimii. Continuăm cu aserțiunea că Harul Treimii, Harititis Triados, este cel care ne face Dumnezeu înțelegem foarte clar că Simeon e conștient de actul sinergic al îndumnezeirii, stipulând astfel o conștiență universală a procesului de îndumnezeire personală a creștinilor ortodoxi. Pentru că la Simeon vederea dumnezească are caracter relațional și paradoxal, pentru că e de fapt existența simultană a treimii în noi prin lumina sa și a noastră în comună cu treimea prin vederea slavei sale. Realitatea simțirii Harului face parte din fundamentul stării de conștiență, de conștientizare foarte adâncă în Dumnezeului personale. Dumnezeii sau Sfinții se nasc în cunoștință de cauză, trăiesc foarte tainic și personal în Dumnezeirea pentru că trăiesc cea mai mare comuniune interioară cu Dumnezeu trimic. În Imne 19 cu 74 Simeon definește procesul în Dumnezeu drept faptul de a liturghisi, lui Dumnezeu în curăția inimii și într-o curăția conștiinței. Inima cardia și conștiința sinidisis de care vorbește, de care, despre care vorbește Simeon vizează centrul întregii ființe a celui credincios, abisul unde are loc uniunea noastră cu Dumnezeu. Curățirea lăuntricității noastre se produce prin coborârea Harului Noi, care este iradierea vie, permanentă a trăimii, dar Harului Dumnezeu ne sfințește și, în același timp, depășește toate cele ale noastre și, prin el, trăimea ne atrage la sine. Tocmai de aceea spune Simeon, dacă ai fi văzut, e pe Hristos, dacă ai fi luat, e laves, Duhul, și dacă ai fi fost adus prosinectis, dacă ai fi fost adus prosinectis de cei doi la tatăl, de fiul și de Duhul la tatăl, am cunoaște cele pe care el ni le spune și ne-am dat seama că ipostaza de liturghisitor al Trimii este lucru mare și cutremurător, mai presus de orice slavă omenească, strălucire. Stăpânire și putere trecătoare. Observăm că pentru Simeon în Dumnezeirea este ocupația centrală a întregului univers și că ea este sinonimă cu starea de liturghițire interioară, dezlujire și preamărire lăuntrică a trăimii. Relația omului credincios cu trăimea nu este numai cel mai viu fior teologic, și cea mai proprie narare a prezenții lui Dumnezeu în creație, ci, în primul rând, este o viață teologică, un continuu banchet al fericirii duhovnicești, pentru care fiecare clipă înseamnă o nouă bucurie și descoperire a măreției copleșitoare cu tremurătoarea trimii. Cunoașterea duhovnicească e o celebrare, o sărbătoare a minunării de Dumnezeu, Irnul 21 vorbește despre cunoaștere ca despre o învățare a noastră de către trăime. Pe lumina dumnezeiască, cei ce văd pe Dumnezeu au învățători, didascalon, pe Duhul și nu au nevoie să învețe de la oameni, ci fiind luminați, la de lumina Lui, privesc pe Fiul, văd pe Tatăl și se închină trăimii în persoane, unui Dumnezeu unit prin fire, Inomenon, Tifisi, în in mod negrăit. Se observă faptul că Simeon accentuează Comuniunea și relațiile între persoane la în nivelul Trăimii, și în același timp accentuează faptul că Duhul ne duce prin Fiul la Tatăl și ne introduce astfel. Dacă în latura apologetică a triadologiei sale accentuează problematica Unității treimii, în latura doxologică, însă, Sfântul Simeon vorbește despre reala comuniunea celui credincioș cu treimea prin vederea slavei sale și de o reală inițiere a sa prin extaz în Dumnezească viață și iubire dintre persoanele trăimii. Așadar, cunoașterea duhovnicească este luminare, e descoperire Dumnezească pentru cel credincios. Triadologia, după cum înțelegem în discursul simeonian, este o dogmă pe care o putem experia dacă trăim vederea luminii dumnezești. Ea nu este numai un expozeu veritabil al tradiției, ci o tainică luminare și o realitate Dumnezească la care accedem, o coabitare interioară cu trăimea, pentru că trăimea se sălăjuiește în noi prin harul ei și prin aceasta ne ridică la sine. Cei care acced prin duhul la cunoașterea trăimii văzravali Dumnezeu și nu au reflexe de căutător curioși în cele de taină lui Dumnezeu. Experiența duhovnicească distruge din fașă tendința de cerebralizare a tainei trăimii. Despre omul duhovnicesc, trăimea, pentru omul duhovnicesc, trăimea nu este un obiect de cercetare distant și nu are nicio legătură cu sine, ci este însă sursa de viață a omului domnicesc, pentru că el trăiește în comuniune adâncă cu trăimea. Dar în comuniunea cu Dumnezeu trăimic se intră ca răspuns la inițiativa sa mult iubitoare față de noi. Și de aceea nu ne aducem numai pe noi la el, ci vrem să aducem întregul cosmos ca să se împlinească întru slava lui Dumnezeu pentru că materia este o structură cu fundament rațional și spiritual și are drept sens în duumnicirea, transfigurării trupul nostru fiind format din această materie. Prin vederea zravei sale, noi personalizăm și sfințim în noi materia trupului nostru și această iradiere a luminii dumnezești se întinde și la ceea ce este în jurul nostru. Simeon recunoște pe cei care cunosc prin luminare dogma și adevărul trimi, pentru că aceștia pot să da detalii, pot să povestească cu lux de amănunte. Despre această realitate, în debutul imnului 31, lăudând prea frumoasa treime, Părintele nostru afirmă inițiativa trimii, descoperea descoperirea personală a credincioșilor și faptul că în extază este văzută frumusețea, dar nu și ființa trimii. Ființa mai presus de ființă, usia, iperusios, a lui Dumnezeu, este necunoscut atât îngelor cât și oamenilor. Lumina trăimii este însă realitatea de care ne împărtășim în mod extatic și acesta este subiectul pe care Simeon a vrut să-l clarifice în întregă sa operă. Realitatea vederii și posibilitatea vederii lui Dumnezeu de către orice creștin în parte este chintesența teologiei simeoniene. Imnul 33, având drept prolegomena, o mărturisire treadologică extinsă, pune lumina treimei față-înfață cu realitatea omului făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul din tâi, ca și Struțion, Efteles, Vrabia umilă, alias Draconta, șarpele cel vechi și mare, au căzut pentru că au pierdut lumina trăimii. Și omul și de, de, demonii, deci, au pierdut lumina trăimii. Experiența din nou, a comuniunii cu trăimea în biserică este consecința vederii luminii trăimii și a simțirii harului în ființa noastră, care ne dă să trăim o relație paradoxală cu Dumnezeu prin care trăimea este noi prin slava sa și noi în slava trăimii fiind împreună cu trăimea. Vederea luminii este o realitate interioară irepresivă pentru un trăitor al ei. Lumina scântează asupra sufletului și trupului noștri le face să strălucească. Bineînțeles, ființa noastră plină de lumină nu strălucește o lumină pe care să o vadă toți, e vorba de lumina necreată aici. Și în primul rând o vede cel care o trăiește și alți oameni duhovnicești care l-ar vedea pe extatic în timpul vederii sale. Trăitorul luminii se vede invadat de lumină și în lumină vede tainele lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu să-i descopere. Starea de conștiință, a extazului și evident de conștientizare și de rememorarea lui e marcată de imnul 34. Vederea luminii trăimii este otin enosin, ignosi, unire într-o cunoaștere în stare de conștiență, în estisi, în simțire, pira, experiență, cheorasi și vedere, toate cele patru membre ale enunțului meonian, catologhează vederea extatică drept o experiență totală și o legătură directă cu slava Trimi. Vederea lui Dumnezeu e o vedere fără intermediere externă, adică nu e produsă cu ajutorul unui puter cerești, ce o vedere directă a slavului Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Slavă lui Dumnezeu ne dezvăluie cele ale trăimii, pentru că ni se descoperă harul Duhului și prin el și în el vedem pe Fiul împreună cu Tatăl. Iar sufletul va privi slava trăimii pe cât este în stare din aton a o privi. Și este prin ei și de la ei și astfel prin ei și de la ei va învăța închimne chimne grăit și va grăi și va scrie toate tuturor și vă. Va vor face învățături pe măsura lui Dumnezeu te oprepi. a idoma cu învățăturile tuturor sfinților părinți dinainte, cei care văd pe Dumnezeu și sunt învățați, cu, învățați de Dumnezeu, cele ale sale, cele de taină, spune Iisus Simeon, încep să scrie teologie așa cum au scris și părinții și dumnezeștii sfinți de dinaintea lor. Simeon, după cum se observă în acest pasaj, vede inițiativa didascalică, învățătorească și scrierea și litera cărților teologice, care realizări post la care suntem împinși de însăși și care au girul cărților patristice anterioare. Scrierea patristică, cu alte cuvinte, nu este o inventariere de date teologice pe baza unei cronologii predeterminate, ci este o realitate care ține de omul care se îndumnezește și care se va scrie și edita până la a doua venire a Domnului. Măsura personală determină înțelegerea referitoare la cererea luminii lui Dumnezeu și diferențiază gradual pe văzătorii de Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă însă că există lumini speciale pentru fiecare Sfânt în parte, ci fiecare se împărtășește de lumina neapropiată a lui Dumnezeu pe măsura sa. Împărtășirea de Ruhul Sfânt de Slavă este pentru Simeon indiciul că cineva este un om sfânt. Această are de parisia, de îndrăzneală către Dumnezeu, traduce de fapt realitatea comuniunii cu Dumnezeu. Avem îndrăzneală către Dumnezeu nu dacă suntem lipsiți de har, de fapte bune și de vederea lui Dumnezeu și dacă ne ascundem în spatele unei experiențe personale de tip lingvistic și nu faptic, și numai dacă Dumnezeu ni s-a descoperit și ni se descopere continuu, dacă simțim că El ne luminează mereu și dacă simțim neîntrerupt harul Său în ființa noastră. Prezența trăimii noi prin slava sahă, a lui trăimii care cuprinde și în același timp depășește toate este cea care ne garantează teologia și ne susține starea de parisian. Simeon cunoștea acest lucru pe de întregul, pentru că teologia sa era una cu experiența sa, era pe măsura experienței sale extatice, dar, cum experiența sa era rodul ale cu Dumnezeu, acesta nu vorbește nicăieri în opera sa despre stări de spirit subiectiviste sau fanteziste, ci de o simțire și o experiență spirituală paradoxale a comunii cu trăimea prin vederea sa adresabilitatea cea mai proprie lui Simeon, către trăime se regăsește în numirea lui Dumnezeu drept, Filic Tirmos, Filictirmos, Tirmos, iubitor de milostivire, Filic Tirmos. Milostivirea lui Dumnezeu se manifestă în viața sa, ca trecere peste toate păcatele sale pentru a-i umple inima de strălucirea slavei sale. Pentru această milostivire negreită el este arhimulțumitor, pentru că știe foarte sigur că numai milostivirea treimii la au de -a tahar și nu faptele sale. Observăm destul de limpede cum imnele 44 și 45 debutează doxologii vis-a-vis de treime pentru a se transforma în evidențel foarte condensate ale dogmei triadologice primează bucuria, recunoștința, mulțumirea pentru harul revărsate în ființa sa de preacurată trime și acestea, acestea toate se transformă deodată într-o teologie concisă asupra realității persoane trimice și a relațiilor veșnice dintre ele. Simeon evidențiază dorința lui Dumnezeu de a avea credincioși cu o dulian gnosian, o slujire reală, adevărată. Aceștia sunt cei care primesc în inima lor pe Tatăl, pe fiuș, și pe Sfântul Duh în chip conștient, în ființa lor pe treimea care locuiește, i icunta și umblă, în peripatunta împreună cu ei. De fapt, fulminantul I.M. 58 nu cere nimic altceva, decât prezența reală a Lui Dumnezeu în orice ortodox care este botezat creștinește în Biserica Lui Dumnezeu. După cum s-a putut constata, Sfântul Simeon vorbește cu îndrăzneală, cu trăimea, pentru că este Dumnezeu iubirii sale, al inimii sale, pentru care are o comunie reală și paradoxală cu Dumnezeu. El este doxologic și cu totul recunoscător față de ea, se simte cel mai nevrenit față de darurile ei, dar în același timp simte și urmează ce învață trăimea. El vorbește ca un rob al iubirii trăimii, ca un prieten al stăpânului, ca un teodidact care a făcut din viața sa teologie și din teologie una dintre cele mai încurajatoare invitații la experiența personală a prezenței lui Dumnezeu. Orice aliniere a sa cu extremismul cu dezechilibrarea psihică sau cu teologia frazeologică, nu vine decât din partea unor oameni care nu au experiat credința ca pe un drum spre vedere, ca un drum spre vedere lui Dumnezeu, ci ca pe o formă istorică de epistemologizare și repertoriere a tradiției bisericii. Prin aceasta... Am încheiat discuția despre triadologie, despre Doma Sfintei Trăim la Sfântul simul Teolog și am ajuns prin acest al treilea podcast la pagina a 60-a a tezei noastre postdoctorale doctorale, pardon Vă mulțumim frumos pentru toate și vă dorim numai bine!